Radio Manoplas, dende colla para o mundo. Mira na roda da vida, mira como unha buxaina. Benvidas a Radio Manoplas, estamos nunha nova entrevista, despois do episodio anterior no que mudamos de formato, aproveitamos para recomendar a escoita do programa o hiper de Colla, E os vimos ata o parque da Bauza para falar con Sergio Puga a Moedo. Hola, Sergio. Hola, Diego, que tal? Pois, nada, eh, a idea é falar como tema central sobre a familia, nun sentido así moi amplo. Vindo eh, para aquí pensaba que falar de familia con Sergio Puga é algo moi importante porque a súa familia, eh, para mí, é unha familia con moita presenza, Preguntaba ya María eh, Quelle podo dicir a Sergio Da súa familia Díciame que lembras coitarte alguna vez Creo que a ti, ou igual a tú a Anaya Menchu Falar do traballo que é a tiña Para sacarvos adiante A cinco Nenos e nenas Que son desos que Os que vos criachedes ¿no? na túa casa Que lembras da túa infancia Bueno eh... Nos No eh... Bueno, eu nací en Espiñeiro, un, un barrio de teis barrio mariñeiro. Vivíamos pois na bodega da, do, do fogar dos meus abuelos. E no ano 78 e os inicios, final dos 77, principios dos 78, cando nace Gus, o cuarto dos Puguiñas, pois, eh, nos vimos para a colla. E, bueno, moito traballo. Sobre todo lembro iso, moitísimo traballo. Eh, meus pais todo o traballando, a miña nai bregando con nos. Eh, e non era fácil, claro, porque eh, ademais tamén tiña tarefas cos meus abuelos. Era de súa familia moi prototipo de Colla. Eh, chegadas de outro barrio, había tamén moitas familias que viñan en vez de outras de outros barrios de Vigo, de outros municipios da provincia de Pontevedra ou de, ou de Galiza, pero vos erades o teu pai Gelucho, traballador de Citroën, e a tua nai na casa cuidando eh, dos, dos cinco e vivindo na Rúa Caldas, non? Caldas que é unha das zonas máis de colla que eu coñezo non? Eh, sí, meu pai traballaba tanto en Citroën como en Acefalo, principio. e despois traballaba en Citroën e na súa propia carpintería na que colaborábamos cando podíamos, eh, sobre todo no verán, eh, meu mi Pablo e Maxeu. E miña nai todo o día todo día bregando bregando con nós nas tarefas da casa, pero tamén eh ocupándose dos meus avuelos alá en Teise. e eh, a eh, disposición horaria era unha locura, porque a familia de Teise era familia paterna ou materna. Paterna, eran os pais do meu Gelucho E os teus avós chegaron a vivir en Colla tamén, como son? no non, non, no. eles quedaron ali, eh, eh, bueno, a miña a familia do meu pai era a familia mariñeira, e eh, o segundo dos irmãos de, decidiu que o terceiro, Gelucho, era mellor que quedase en terra e aprender algún oficio, como neste caso foi a carpintería. Creo que foi un acerto porque eles sabían que bueno, o mar xa non traía o peixe que tiñe que traer. E nada, vivides aí na Rúa Caldas Que está moi preto das torres da Rúa Redondela sí. Que nos anos 80 ou 90 Era unha zona bastante territorio Comanche. peculiar Porque cal eran esas peculiaridades Desa no. zona onde ti eras te criaches cando eras un meniño Eu viña dun barrio eh, mariñeiro absolutamente Eu estaba cos meus primos, xa na calle, eran ruas absolutamente pequenas, todo moi protegido. E chegar a Colla e vivir no 78, e a partir de aí, o ambiente de, como dice violencia, delincuencia, drogas, a mí me superaba, non, non o entendía. E, bueno, incluso como... Eh, Cada un de nós foi a un colegio diferente e iso é algo moi moi característico noso que cada un se tivo que buscar as papas. Eu tiña que ir a, hasta Coruxo e non vivía todo o día pegado a iso, pero cada vez que aparecía aquí no barrio, despois das cinco da tarde, era como non entendía porque era unha violencia extrema que me costaba que me costaba asimilar. De feito me costaba moito ter amigos no barrio porque, bueno, sí, porque eu estaba tiña a sensación de estar no epicentro dun terremoto. E na casa, Mencho e Gelucho, como vos intentaban proteger desa hostilidade de fora? Traballar, e eh, cuidar, eh, bueno, eu, dándolle voltas un pouco a entrevista, eh, entendendo que, as, que as, viña, as preguntas podían vir por aquí, pensaba un pouco, eu creo que meus pais teñen un sentido da xustiza que é moi é moi marcado e iso é algo que nos inculcaron desde, desde o inicio E non é que fóramos inmunes ao ambiente de afuera, pero sí que tiñamos a sensación de que, bueno, non, non sei se si que éramos especiais, pero é que había que ter moito cuidado con que todo iso entrase na casa. De feito, bueno, pois, a ver... A, os roubos, as pistolas, a droga... Eu recordo un rapaz que é máis pequeno que a mí, que de pronto me saca unha navalla, sin me ir a conto, e acabo xogando con as canicas. Pero... Era, era unha realidade que estaba presente en todo momento e era moi fácil que todo iso eh, entrase na casa. Sin embargo, bueno, foron capaces de, de establecer como unha barreira educativa moi potente que claro, para mí non era non era evidente, pero despois cos anos te fas eh, consciente de que, bueno, de que había unha barreira protectora moi, moi potente, pero claro, repito, cunha brega dos dous, eh? Eh, tanto, pero claro, a que estaba máis con nos era, era a miña nai, claro. Falabas antes do sentido da justiza que aprendiches na casa, pero o deixo aí para volver despois. Algo que me chama a atención da túa familia e tamén da, da que formaches despois con Ana é o papel da, da música, pero en ser al do arte. Os teus irmáns todos teñen algo que ver coa todos, música. Todos. De, de onde nace ese... Eh? Non só coa música... Eh... Mira, por poñer algún exemplo e ir cronolóxicamente, Pablo é o segundo, eu son o maior e o segundo é Pablo Pablo era un rapaz cun fracaso escolar absoluto, recordo que a súa profesora en infantil eh, o mandaba a correr cando chegaba, se si o había así un pouco alterado e demais eh, na carpintería, se si meu pai decía que había que botar cola ou lijar unha porta pois pues eu facía, meu irmán facía o que lle daba gana, e ele foi quen de ir crecendo en habilidades e de imaginaba cousas que os demais non imaginaban. A ver, me salto moitas etapas, pero acabo facendo un violín para meu fillo, e meu fillo eh, fixo ata segundo de superior en País Vasco con este violín. Eh, que eu digo aí onde se me poñen os pelos de punta, é decir, eh, é unha especie de Da Vinci. Eh... Bueno, pois o resto de meus irmãos igual porque María é eh, unha abogada que na miña casa pouco era fácil estudiar porque non, meus pais non tiñan a bagaxe para, para axudarnos e cada cual foi facendo a súa a súa carreira Guse un tipo que puf, acaban de acaban de de seleccionarlo entre, entre 195 xogos, el creou un xogo, eh, están os 20 finalistas para expoñer en Barcelona nun salón de xogos eh, Saúl a súa música, o, o yoga, os baños de bosque, bueno, a verdad que somos un pouco... Pois pues sí, cada un foi facendo o seu camiño e eu sinto que meus pais foro marcando un contexto xeral, Non nos dixeron, ti tes que ser isto, ti tes que ser outro, pero cada un de nós e si sí, moitas veces desde, non, non quero dicir a arte, pero si sí a creatividade, non ser conformistas, si sí que temos unha aura de intentar transformar. E eu sinto que iso sí que mo inculcaron meus pais, repito, quen ser al. Eh, tía Ana, se de Sofío, porque Pablo... O teu fillo Martín, tamén son uns bons artistas sí, bueno, No sí, sentido amplo penso, penso que sí, sí, penso que si sí. Pablo, bueno, está facendo xa os seus pinitos Como director de orquesta Traballa moito eh, eh, Martín, eh, bueno, está estudiando aínda Pero é un rapaz que cando fai os seus razonamentos eh, Crea alguna historia e dices Ostras de onde o saca, non? Que, que, sen, que nivel de sensibilidade. Pero bueno, si é como vou a falar dos meus fillos claro, cousas boas. Eh, eh, Fago un paréntesis, eh, esta entrevista claramente está moi unida a de Ana Sieiro, que eh, fixemos hai bastante tempo, que a parella de Sergio, entón esta entrevista pode escoitarse primero unha logo a outra e a ver que, que sai daqui. Eso volvo ao tema da justiza. Outro día falando con Esther, contaba que Antonia e eh, José, traballaban moito pero cainda así sacaban sacaban non, querían dedicar tempo a, a militar nun espazo ao redor da parroquia do Cristo da Vitoria Menchu e Gelucho e vos tamén vos criaxe ao redor desa contorna nun, no que, nun, nun momento no que o tempo e a infinidade de tarefas eran eran insentes Bueno, eles atoparon, bueno, primeiro os levei eu a parroquia, eh? a min un macarra la, do edificio de enfrente de do economato, me levou a parroquia e despois de unhos meses fixen ali a comunión, e despois meus pais se arrimaron e demais, pero recordo aos meus pais eh, alucinados coas emilías que, que decían non cando se facían a... bueno, no que era a capilla do Colla Dous que agora creo que a sala dos sus múltiples ou algo parecido, Eu fixen ali tamén a primeira comunión e aquela mensase de barrio aquela mensase de Loitar polas persoas máis vulnerables pois era algo que enganchaba coa súa forma de entender o mundo sin un discurso moi amplo eh, simplemente facendo entender o que era xusto e o que non eh, bueno, Iso o trasladaban claramente na casa, repito que non con discursos e non con con feitos eh, ver, ver traballar o meu pai eh, traballar sin Non está pendente do resultado en sí. Si algo é xusto, se si hai que, que facer algo por alguén e iso é, é algo que ele entende como bo porque entende que iso é... Bueno, non sei, simplemente é xusto, pois ele o vai a facer. E preguntaba tamén a, a Carmen, veciña túa, Eh, que contaba tamén que para ela na parroquia foi onde entrou en contacto ou onde tivo forma o, o mundo da infancia máis desprotexida, máis... Bueno, vou avanzar moito no tempo, sí, sí. pero... Eh, eso, ti estudaches eh, INEF na no? Coruña, pero antes onde surde sendo adolescente ou inicios da... Xovenciño. Da... Un rapaz novo, onde nace ese contacto teu com mundo da infancia? Ou como nace? Un dos grupos da, da parroquia, a Cuidous, pois, eh, adquirimos como compromiso, porque recordo unha discusión na que, si sí, falábamos moito, pero facíamos pouco. E hai un momento no que eh, nos arrimamos, eh, recordo que o centro das Oblatas, e a idea era colaborar en algo e botar unha man e ese momento chega un fraile novo que é Juan Antonio que xa tiña experiencia no traballo con infancia e recordo a conversa con él que me decía vos vades a quedar nunhas clases particulares e creo que bueno, pues podedes facer outras cousas darlle outra dimensión e demáis e pedimos que nos bueno, que nos asesore, que nos guíe un pouco cal cree que o camiño ha xitado e acabamos facendo educación de calle na calle Moaña e calle Marín bueno, pues con rapaces que bueno, que agora son moi adultos algúns deles non están pero si sí, era unha situación na que bueno, intentar despertar intereses eh, que había alternativas educativas ver en que podíamos colaborar coas familias pero bueno, éramos moi moi xoves moi con ideas moi utópicas E por suposto que hai que facelo así, sin esperar un resultado, como dicía antes, pero, pero bueno, foi o noso inicio nese, nese mundiño. Pero ti, co tema da uni, fasei como un parón ou, ou como, como vives esa... No, é que no momento no que estou estudiando en Coruña, eh, de pronto me chaman, precisamente Juan Antonio, me dicen que, que están a buscar a algún educador que acompañe, que viva con rapaces do, do sistema neste caso eran rapaces maiores eh, bueno, a verdad que eu tiña non xa sacaba moita diferencia de diferenciade pero bueno, sobre todo convivir con eles, non tanto ser un educador como, bueno, sí, ao final era ser un educador, pero máis que nada se trataba de, gui de guiar un pouco o proceso pero bueno, eran rapaces que estaban nunhas edades a, tamén algún deles universitario que bueno moi encaminhados non sempre no non mellor dos camiños E despois de un tempo nos ofrecer, me ofreceron levar unha casa de familia, que é un centro de menores pequeniño con oito rapaces, tamén ali en Coruña. E, bueno, nos aventuramos a naeu a, a casarnos e a iniciar un proceso así. Ao que ahora o penso me parece unha barbaridade, pero... Pero, un, un momento, eh, a, a, o teu primeiro traballo en casa de familia foi en Coruña? Sí. Logo, coñezo, era o que quería falar, de que Ana, ti, vivites moito tempo aquí en Alcabre, non? No, no piso na Primeiro, casa de familia. Primeiro en, en Coluña, e con eses mesmos rapaces nos trasladamos despois a Vigo, eh, al Cabre. Al Cabre, a Alcabre, precisamente a Alcabre, porque Ana é de Alcabre, coñecíamos un pouco a zona e demais, e aí surge unha oportunidade dunha vivenda que reúne as condicións, e aí pasamos a vivir cos mesmos rapaces cos que vivíamos en, en Coruña. Claro que falamos agora de casas de familia, que é un formato dentro do sistema de protección no? da infancia en risco ou desprotecida moi normal. Naqueles anos, é dicir, nos 90, era algo bastante novidoso, porque aínda había os grandes centros, non estilo as oblatas sí, ou... si sí, é verdade que había moito moito centro grande. É moi... Uh moi pertencente a ordes religiosas e demais, eh, facían unha labor moi importante, pero é certo que bueno, pois, eh, moitos dos centros eh, con un número de prazas que non permitían normalizar ou individualizar. Pero as casas de familia, na entidade na que eu traballaba en ese momento, formamos unha red de 13 casas de familia. O que pasa que era un formato que, claro, ainda queda algún exemplo, pero era un formato de vivir 24 horas o día 365 días o ano, cun grupo de oito rapaces. E, e foi maravilloso, e aprendimos, e nos cambiou a vida, e demais. Pero xo ten unha data de caducidade, porque o teu proxecto persoal e sobre todo as forzas, chegan ata un límite. se Mirando así para atrás, ves a Ana e a ti traballando na casa de familia, sí. pues, moi novos, con pouca formación e pouca experiencia, sí, sí. Sí. Que te, que te sorprende de, de cousas que dicías Jolín, Pois para ter eses elementos ainda facíamos cousas ben? Pois pues, eh, o aguante, porque os rapaces tiñan un nivel de dano moi importante e eh, bueno, eu sobre todo agora nesta época me, auto, me autocritico totalmente porque me gustaría saber todo o que sei agora, eh, ser así de noviño e ter aquelas forzas pero sí que Eu creo que o que máis... Eu creo que o que mellor facíamos era dedicar unha mirada de afecto aos rapaces, de, de devolverlle un espello eh, ben tratante, que, que sentísen que, que, que eran importantes para alguén e que, e que a súa vida tiña sentido. Porque, bueno, non é o máis doado cando pertences a un sistema que eres un pouco unha persoa olvidada. E en moderno a di... Dice que vivía des 24 sete Naquel momento algo sí. que eh, A evolución dese Mundo laboral ¿no? Que mudou moito Bastante rápido do que era máis militante Compromiso cara a profesionalización Do sector E agora un sector profesionalizado no Existencias de titulacións Universitarias sobre todo tamén Como de ciclo que que superior eh, Que Que Que que pensas que é importante que a xente agora que ven dende o profesional, dende o formativo, e non chega aí por unhas razóns tan de motivación, no, de compromiso? Pensas que terían que ter en conta? Pois pues precisamente isto que decía da mirada, é decir, aínda que parezca pouco profesional, para min é o máis profesional de todo. A intención educativa a mirada comprensiva coas realidades dos rapaces e os porqués das súas condutas, me parece que é o máis profesional de todo. E, e non ser unha persoa sensible non te quita a profesionalidade, máis ben a multiplica. Te podes ter todos os coñecementos indispensables sobre disociación, sobre uh, os tipos de acollemento, sobre que medidas son as mellores, eh, pero esa mirada consciente, ese... Ese bo trato independente das condutas dos rapaces que viñen eh, provocadas polo dano que, que recibiron, me parte que é o máis profesional. E os rapaces son absolutamente sensibles, eh, capaces de percibir esa intención. Ese estou aquí para ti, eres importante, te quero, ainda que me acabas de romper a cabeza ou acabo de romper unha porta. Eh, Realidades que coñeces tamén, que viviches, digo... Sí, eh, claro, pero, repito, nos fixemos todo o que podemos con os con rapaces cos que vivimos. E houve experiencias máis positivas e outras máis negativas. Sempre digo que nesta realidade, o mellor é mellor e o peor é peor. Os días malos son moi malos e os días vos son moi vos. E aprendes, e xo, eu creo que o levamos. Eu falo por min, o levo incorporado para o resto da vida me dou conta de que aprecio cousas que que melloro restos mortais pois non non é bueno si sí, eu creo que podo presumir diso de que creo que son capaz de apreciar pequenos detalles é algo que recuerdo que sempre nos falaba Emilio das microutopías, dos pequenos detalles da vida, bueno, pois si, sí, eu creo que aprecio os pequenos detalles. Eh, antes falábamos Hai un verbo que, que coordinar, que creo que fala moito de dúas cousas, de unha tarefa que levas vas facendo moitos, moitos anos en diferentes institucións, e fala tamén de unha necesidade, creo, de facer as cousas con outras persoas, sempre con equipo, non sei se pode sí, ser así. Sí, sí. E eh, iso, eh, traballaxes en, en entidades do social de diferentes ámbitos, pero moitas delas, en actualidade tamén, sempre mm, costumas eh, ocupar o lugar da, da coordinación. E... Eh, Que, no sé, que, pues, se, que sentido ten para ti esa tarefa? Últimamente teño a sensación de que Empeoro as miñas habilidades Pero como entendo a coordinación É eh, ao revés do que Normalmente a xente entende Para min ser coordinador de algo É ser, respons ser responsable É ser responsable, quer dizer, estar ao servicio Das persoas importantes E... Eh... Se si estamos atendendo a unha unhas persoas e os técnicos que están atendendo a persoas, acompañándoas, eu teño que cuidar dese de equipo. Vamos a chamarlle sistema matriosca. Eh, é dicir, eu coido do equipo, o equipo ten que cuidar das familias, e das familias dos nenos, falo do proxecto no que estou embarcado agora mesmo, pero me da igual no mundo da discapacidade ou no mundo das minorías étnicas. O entendo así o primeiro que ten que dar o callo, o primeiro que ten que defender o fuerte, bueno pois, eh, é a persoa responsable. Eh, moitas veces me atopo con, con falta de capacidade para traballar en red, que é a outra parte da pregunta. Eh, a rede é importantísima. Eh, e ás veces nos falta esa cultura de traballo en rede, de ter un objetivo común, de ser xenerosa coa... Eh, coas funcións que tens que, te, que ter o importante non é a foto é os resultados pero sobre todo o proceso é saber situarse o lado de bueno, eu creo que, que tamén é algo moi vinculado a ser profesional e, sí que voto en falta en, en moitos momentos esa, esa visión e, non sei eu o vexo desta, desta forma non... pensaba agora tamén que se fueras un adestrador Eres dos que acostuma levar o seu equipo ou en moitas, en moitas postos nos que traballas levaches a, a compañeiros que coincides con eles noutros lugares. Teño unha frase que é Os programas son persoas. E eu eh, vou te contar un secreto. Eu son, son tan mal coordinador que necesito que as persoas que traballan se xan moi boas. Moi boas, moi boas profesionais, persoas autónomas, e... Eh, enamoradas do que do que fan, que creen no proxecto e eso non é unha bonda. E que che poidan dicir tamén... Ah, que... sí, sí. <risas> eh, entendo perfectamente que cando busco unha persoa con estas características o que me ven de volta en moitos momentos digo, pero pero por que traio a... <risas> A Cris, a Juan, a Laura... A Paula... A Paula, que son persoas con tanta personalidade, con tanto arranque, eh, que te devolven claramente a crítica e non podes entender a crítica como, simplemente como algo construtivo, porque eles tamén queren transformar. Eh, bueno, eh, tamén ti vengo a un tal Diego, e <ríe> eh, me ocurría exactamente o mismo eh, pero en que momento? <ríe> eh, pensaba, hai uns anos, non sei sé, cantos, moi preto daquí, nos locais da parroquia, creo que era un sábado para mañá, viñeches a unha asuntanza na que había un grupo de xente, algunha coñecías e outras non, eh, diante dunha mesa sacaches moitos monequiños para explicar algo. Que explicabas ese día? Eu quería explicar un programa que se chama en familia. É un programa de acollemento familiar, pero non podía explicar o programa sin explicar que era o acollemento familiar. E non podía explicar que era o acollemento familiar sin explicar que é o sistema de protección e infancia. Entón, bueno, arranquei con un grupo de monecos porque o día anterior dixen, uf, vou a aburrir as pedras. E, bueno, a través de deses monecos, pois, bueno, intentei crear un clima de confianza e de sempre con respeto intentar pues pois eso explicar as cosas dun, dunha forma un pouco máis didática para que chegue mellor bueno e vos gustou e a partir aí pois, eh, sempre utilizamos esta dinámica que intentou ir enriquecendo pouco a pouco pero si sí, intentar facer algo pois eso máis didático posible porque bueno, volvo á profesionalidade non se trata de non son máis profesional por colocar máis diapositivas ni máis textos sino intentar a chegar a unha realidade a unhas persoas que non teñen por que coñecelo. Eh, moitas veces dis que é moi coñecida a adopción, pero non, tanta, non tanto a figura do, do acollemento. Por que pensas que pasa? Eh, por que crees que é importante eh, gastar tempo e enerxía na, na búsqueda de familias que se san acolledoras? Hay unha realidade, e é que hai 400 e pico familias que se ofrecen para a adopción, e a gran malloría delas para unha adopción de nenos moi pequenos, entre 0 e 3 anos é absolutamente digno que, que o fagan e demais, eu non podo eh, criticalo pero eu creo que hai que devolver a realidade a outra realidade é que hai centros centos de nenas e nenos e adolescentes nos centros de protección que o que necesitan é unha medida de protección e non é tan importante ou polo menos eu vexo, eu vexo así que se xa unha adopción ou un acollemento familiar. Legal e técnicamente é máis sincero un acollemento familiar que unha adopción, porque unha adopción implica moitas máis cousas. Eh, esta disparidade entre, perdón por ponerme mercantilista, entre oferta e demanda non ten ningún sentido. No mundo dos negocios, no mundo dos cartos, isto se soluciona rapidamente, porque as empresas non esperan ningún minuto porque poden perder cartos nos, como non perdemos cartos, non sei por qué a variable tempo se nos vai enroscando eh, e non estamos facendo ben. E a min é algo, cando hai unha evidencia tan clara é eh, que non son capaz de bueno, por pues quedarme calado, de non facer algo e o, o proxecto e o programa va ben un pouco por aquí moi en rede cunha entre entidades de acollimento residencial, entre varias, pero moi en rede cunha, cunha unha asociación de familias adoptivas e acolledoras como era manala moi enraizada no, no entorno e a force de darlle voltas pois eh, antón Marice o dan pues pois, son moitas moitas voltas eh, bueno, pois, propuxemos a administración este programa na, na entrevista recente que, que publicou la opinión no? o sonral de coruña si sí. falabas que O programa tiña como dous objetivos. Un máis evidente, que era buscar familias de acollemento, acompañalas eh, eh, que ao final puderan ter unha vida feliz eles e os nenos, nenas que acollan. Pero tamén falabas da necesidade de crear cultura, de falar de... A min cando falas disto, eh, quedome que a necesidade de, de facer comunidade ou facer eh, tribu para atender a eses meniños, eses adolescentes, eses rapaces que por X situacións se eh, quedan moi fora das súas familias biolóxicas e moi en mans, que creo que sempre andou con esta historia, moi en mans ou só en, de, en mans de profesionais, que creo que é un erro como sociedade de xar as vidas de calquera persoa, pero neste caso... A ver, se me agolpan as ideas, a ver se son capaz de resumilo e de dicirlo ben. Eh, a responsabilidade legal sobre a infancia en desprotección é da administración. Evidentemente, a administración non vai a vivir con estes rapaces e eh, creo que é responsabilidade de todas, dunha comunidade ampla, da tribu, como ben dices, eh, bueno, pois iso, acompañalas. A lei marca que, como máximo, un neno ou nena ten que estar en un centro de residencial donde hai equipos educativos, educadores e educadoras maravillosos eh, como máximo anos está moi ben para facer unha labor de reparación do dano e en moitos casos é indispensable porque, bueno, pois depois de vivir situacións de maltrato de abuso, de moita neglicencia e o digo desde máis absoluto dos respetos porque moitas das familias biológicas destes rapaces as súas familias de orixe, en moitos momentos non dispuxeron das circunstancias socioeconómicas necesarias para para ter unha vida normalizada e isto despois tivo a súa consecuencia na crianza. Pois estes rapaces necesitan o no millor dun tempo eh, de reparación de dano. Nunha familia hai unha mirada individual, hai unha mesma voz que non desaparece ao cabo de oito horas. Se si as familias de Galicia foran conscientes das realidades destes nenos e da capacidade destas nenas e nenos para facer familia, para devolver sorrisos, para devolver alegrías... Eh, a verdade é que, repito, é unha, é unha realidade invisibilizada, absolutamente. Eu teño a, o privilexio de coñecer a moitas destas nenas e nenos, vou dicilo así. No 2023 tivemos unha derivación de 50 nenas e nenos, e non son todos os que necesitan. E a miña compañeira Cris e eu fomos percorrendo Galicia adiante para conhecer a estas nenas e nenos e as súas realidades. E é abrallante, sangrante, que, que como sociedade non se, se xaamos quen de dar resposta a esta, a esta necesidade de, de afecto, non só de afecto, tamén de sensación de seguridade, de poñer límites, dunha crianza que eu creo que tamén está un pouco en perigo de extinción, Pero tamén é importante dicir que non é solo unha crianza, non é unha crianza ao uso. O amor non todo pode. é unha crianza moi particular na que é preciso estar acompañadas. Pero vamos, aseguro as persoas que escoitan, os coitarán este falangullo que que é perfectamente posible e é unha forma diferente. Non sei se nova, pero de facer familia e creo que igual que as familias menos mal pois cada vez son máis diversas e, e iso é un bueno, é un, un enriquecemento da sociedade porque é un reflexo da diversidade existente isto tamén, tamén é unha forma de facer eh, de facer familia dunha forma diferente dicen algunha vez que isto 25 minutos alevamos máis e como Sinto. o peche moi redondo estupendo Ser, podíamos falar de máis cousas pero bueno, poderán quedar para outro momento esto remata sempre cando eu digo Sergio, unha canción coa que queiras que pechamos esta conversa vale eh, eu como non pode ser non vuelvo máis de Ana sieiro nin pode ser te persigo, de un tal Sergio Puga vou a decir eh, guitarra e voz de, do álbum Eco de Jorge Bresler Vale, pois pues con Dresler eh, soando, pechamos esta entrevista e eh, nada, moitísimas grazas, Sergio, por este tempo Grazas, Diego Ciao. Que viva la ciencia, que viva la poesía, que viva siento mi lengua cuando tu lengua está sobre la lengua mía. El agua está en el barro, el barro en el ladrillo, el ladrillo está en la pared y en la pared tu fotografía. Es cierto que no hay arte sin emoción y que no hay precisión sin artesanía, como tampoco hay guitarra sin tecnología, tecnología del nylon para las primas, tecnología del metal para el clavijero, la prensa, la gubia y el barniz, las herramientas del carpintero. El cantautor y su computadora. El pastor y su afeitadora. El despertador que ya está anunciando la aurora. Y en el telescopio se demora la última estrella. La máquina la hace el hombre. Y es lo que el hombre hace con ella. El arado, la rueda, el molino, la mesa en que apoyo el vaso de vino, las curvas de la montaña rusa, la semicorchea y hasta la semifusa, el té, los ordenadores y los espejos, los lentes para ver de cerca y de lejos, la cucha del perro, la mantequilla, la hierba, el mate y la bombilla. ¿Estás conmigo? Estamos cantando a la sombra de nuestra parra, una canción que dice que uno solo conserva lo que no amarra. Y sin tenerte, te tengo a vos y tengo a mi guitarra. Hay tantas cosas, yo solo preciso dos Mi guitarra y voz Mi guitarra y voz hai tantas cosas, yo solo preciso dos Mi guitarra y voz Hay cines, hay trenes, hay cacerolas, hay fórmulas hasta para describir la espiral de una caracola, hay más. Hay tráfico, créditos, cláusulas, salas VIP, hay cápsulas hipnóticas y tomografías computarizadas. Hay condiciones para la constitución de una sociedad limitada. Hay biberones, hay obuses, hay tabúes, hay besos, hay hambre, hay sobrepeso, hay curas de sueño y tisanas hay drogas de diseño y perros adictos a las drogas en las aduanas. Hay manos capaces de fabricar herramientas con las que se hacen máquinas para hacer ordenadores que a su vez diseñan máquinas que hacen herramientas para que las use la mano. Hay escritas infinitas palabras. Sen Gol Bang Rap Dios Fin Hay tantas cosas, yo solo preciso todos.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 Mi guitarra Hay tantas cosas Yo solo preciso dos Mi guitarra y dos